Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, salam dan salam ke atas nungan Nabi Muhammad SAW Hari ini kita sambung kembali pencerahan tajwid pada surah Al-Qari'ah Surah yang ke-101 maka surah 600 pada ayat yang ke-6 A'udzubillahimina syaitanir rajim fa amma fa dengan a dua dua dibaca tipis makhraj huruf fa ialah hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah maknanya mulut kita tu akan uh, bibir kita akan menarik ke dalam sedikit untuk memastikan hujung gigi atas betul-betul diletakkan di atas perut bibir bawah untuk memastikan sebutan atau makhraj huruf fa di tempat yang betul fa bukan fa. ya fa fa a. Kalau boleh, uh, hujung gigi atas tu bersentuhan perut bibi bawah yang di disebah dalam. Yang agak basah itu. Maka huruf fa' lebih tepat. Ya. Fa'a, a' yala tipis juga. Kemudian, sabdu dengan mim. Fa'am ma' hukum wajibal gunah. Dengan pada kadar dua atau tiga harakat. Wajibal gunah ini melibatkan dua huruf yang bertajdiq. Dua huruf yang bertindih. Sama ada nun atau mim. Dua huruf yang bertindih sama ada nun atau mim yang bertajdid. Faamma. Degung pada kadar dua atau tiga harakat. Nama lain bagi wajib al Ialah gunah, gunah musyaddadah atau harfi gunah musyaddad. Baik. Ma ialah man asli dibaca dengan dua harakat. Nama lain bagi man asli ialah matabi'i. Faamma. Mantha. Asalnya nun itu ialah nun mati. ...tiada bertanda mati kerana bertemu dengan sa'a. Hukum ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki. N Man sa'a ikhfa' hakiki. dengan dua rakat. Ikhfa' artinya... ...samar-samar atau sembunyi atau menyembunyikan. yaitu menyembunyikan nun mati itu... Uh, ...dengan menengungnya sekitar 50%. Dan bakinya dimasukkan makhal syurub sa'a tersebut. Jadi ketika menengungkan nun mati itu lidah naklah berada di tengah-tengah kemudian baru pergi lidah itu bergerak ke hujung uh, gigi atas lidah bergerak ke hujung gigi atas iaitu makhraj huruf sa dan dia agak terkeluar sedikit man sa begitu man sa nun mati bertemu dengan sa hukum ikhfa hakiki dengung samar-samar atas sembunyikan nun mati itu pada kadar dua harakat Saqulat saq di atas punya sa. Bukan sa, sa. Hujung lidah menyentuh lembut. Hujung gigi atas. Dan lidah agak terkerwa sedikit. Baik. Saqu qaf depan ku istilah. Lidah meninggi terkelang atau terangkat. Saqu ku, ku lat saqula. La dahulu. Kepada baru dengan ta. Hukum hamas kat sini. Ya, hamas artinya... Uh, nafas terlepas Atau melepaskan nafas Huruf amas ni ada 10 Huruf amas ada 10 Dua daripadanya Iaitu tak dan kaf Dikeluarkan secara manual Maknanya pengeluaran angin yang agak sedikit Sekadar melepaskan uh, Melepaskan nafas Pada kadar yang tidak kuat uh, Memunai didengar oleh telinga sendiri Atau orang kiri kanan sahaja Saqulat sa Begitu ya fa amma man saqulat ada hamas ya Aa. dan didahului oleh bunyi la tipis kemudian ma wa ma bukan ma wa bukan wa bukan mawa, bukan mawa". itulah jaah melayu kena baca ikut jaah arab ma wa seolah-olah senyum pada huruf-huruf hijaiyah yang dibariskan ma wa wa ila man aslis sekali lagi atau ma tabi'i dibaca dengan dua harakat zi jugai al-hamm asli biwathirin dan dua harakat mawazi huruf zai makhrajul zai uh, lidah menghampiri gigi bawah atau belakang gigi belakang gigi bawah ya lidah menghampiri menghampiri gigi bawah zazizu zazizi Zee. mawazi kasabu ni ya mawazi jangan letak hujung lidah hujung gigi itu huruf zal mawadhi huruf zal dan mawazi huruf zai huruf zai huruf-huruf dhaim. Terdapat huruf zai mawazi za zi zazi, Dua dengan harakat ma asli. Kemudian bacaan wasal ialah lah nu hu hu itu dibaca dua harakat. Jika baca wasal hu dua harakat. Dan hukum maksilah qasirah pula terjadi pada hu yang dua harakat itu tetapi dibaca wasal. Syaratnya mesti dibaca sambung bertemu dengan huruf selepasnya iaitu fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi fahuwa fi bertemu dengan fa itu barulah hu itu dibaca dua harakat dan berlakulah hukum maksilah qasirah Jika baca waqaf maka hu itu diwaqafkan uh, pada dimatikan pada huruf damir sahaja maka ejaan pertukar daripada nun depan nu ha wau depan hu kepada nun ha mati depan nu waqaf mawazinuh waqaf satu harakat pada had domir maka hukum hamas di situ mawazinuh kita semak hukum-hukum tajwid yang terlibat fa dibaca tipis ba tipis amma wajibal ghunnah dengan pada kadar dua atau tiga harakat ma yalah ma asli man fa ikhfa hakiki sanqulat hamas ma wa asli zi asli Nuhu fa betan wacal maksih khasirah betan waf, waf dah Dzamir saje waf Hamas. Aminuz bilaah min al-Shaitan radim. Fa amma ma thakulat mawazinu, fa amma ma thakulat mawazinu. Sunnah Allah Al Azim. Alhamdulillah. Mula berhampir sikit kepada sahabat-sahabat yang turut mendapat perkongsian ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin.